دکامت پره دی پر اخری دنو دا باید بشریه تطور سیږي مسحبو کلامه بری بری شرط اې خو د تعامل لپاره د خلکو سره ی لري مرحله کړي د دعوت اوله مرحله د دعوت خلق ته د شراسه ایمان راوړي ترس پاتای باندې ترسېږي ترس ملکونه باندې ترسېږي ترس ثروت او ژوندګي او مال او داراي هر څه باندې ترسېږي حب سیدرنا غورو لکمالنا وعلیکم ما علينا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 او خامخ زمونږ په مخکې درېږي مثلاً دلته په دی بلفرض منږه دلته یو په د جززیره کي تااسې دلته یس مصر کي دغه دیخوالی بیا انسانان داې تونه جلجزظاهر د ماک یا دا نور دی وسطتي افیقا دا انسانان دوی تبد الله دی وره سویشي او تااسې زمونږه مخه نیست نه مسلمانېږي نه نه لاره را کوي راته او دو خلکو حقې الله دی وروره سوور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 ا ما نه چې دا په لغت کې څه په اصطلاح کې څه ده او غربيان استعمار څه توي شرقيان استعمار څه توي څنګه دا او دلته څو نه مودې کم ملک کم اسلامي هيواد استعمار کړ مثلا فرانسه مان او وو ترته انګلیزان او کم زاینن ولي وو اسپانیا نو یي کلویان نو کم کم زاینن ولي وو څو نه مودې دلته تل او بل ددن ولي لاړل خپل لاړل چې په خلاف د استد او حرکت سروشل او دغه دې لا د فزای خلافات اوس څوک شو جانشین اوس شو دی دوی د مسلمانانو مسلمانانو د هوادونو د واکو خیر دی چې تا ورک ای واکه د مسلمانانو ممثلینو او نمندګانو ک دوی تیار کړی خلق وو او دې د استعمار پاتې شونی یا آثار څه شی وو پاتې دي اقتصادي پا له اثر پاتې دي په پا اجتماعي له اثر پاتې دي په پا اخلاقی او فرهنګي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 او په دې اخر ځل باندې دوی په با اخر ځل باندې دوی داسي او جذره پيل کړ چې زمنګ دغه ټول اسلامي هیواونه یوم مخدیته ور تسلیم شو دوی په خدمت کې شو زمنګ ټول فوزن ادبي اذكر شو زمنګ ټول بانکونه دوی خدمت کې شو زمنګ ټول حاکمان دوی غلامان شو زمنګ ټول کتابونه دوی کوم مفاهیم باندې دکښل زمنګ ټول پولیس او امنیتي ارګانون دوی په خدمت کې واقع شو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 The NGOs Non-Governmental Organizations That is He says You have to deal with your information that says that when you contribute You will contribute That means that have killed The people in that country The people in that country and they went back to what happened from Ramadan And cancel the number I milhões cancel and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 در این فرق د ای، بفکری او دی، ازکری زگری، چه در ازکری جنگ چه ده این، از فاول حمله کوي او هغه لزانه، پا دفاع قادر وی، در ازکری زگری، تیاره رازی، یو میدنوایی بانی، بمباری کهی، میدنوایی ازکری هدف دهی کنه ده، در میدنوایی د رادار، مادار، مدافع، هوایی، او شای لدی که نه لدی،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 دا یوواور ناپلون وونې ته نازات بیا انګریزانو وی و نازات دا یمان انګزانان وون وته نازات دا اراخ انګریزانو وی وته نازات دا اراخ امریککانو و بیا به ې نازات هر ل چې راغلی د مون تااسې کلي خلکوونیولکې ونه ول وول اوس را کې جوه کړي که نه مونږ تااسسیې نهلو که نه پوه شو ورغلو ه نهقللو بیر ته معاضاد کو که نه کااضاتکری غه کې مکنی ول کېږي چاادده ووللی اسه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 اوبه دو نه دیر پاوی چې تر اوسه پورې باور وکیا چې کملتون هې ورو ګمراته ودی د ځینې نیته دامن تک کیو سپېتکاله شو چې آزاد شو ودی سپېتکاله پکې چې د نه دی خلک زه به تعلیم تربیه قانون نظام فرهنګ هر څه مغزره سپېتکاله دې په سبا نه وږي د سپګر په تغییر دې کې نه راغله ولی به تاته دلشي دي دې مزه خلاص اول مشکل دی د بیر دغه مشکل او د امریکای څخه راغلي دي دا څراهر وو لسوالي چې د یو سیډ ولا یو رادیو تر اوسه پورې د سیلونه زیات رادیو غان په ولسوالي کې جوړی پدې یو سیډ د امریکایي مستمر ها ها د او یو سیډ دی ها ها څنګه يونایټډ سٹیټ انټرنیشنل ډیولاپمنٹ د نو دی او ډیولاپمنٹ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 ولې ځکه زه نه ورتبګل کړې ده زه نه ورتبګلم بیا د دې نظریاتو به سل د ذهن نه هغه تراسل او فزایبن نور نقش کول دا دي ګوري د دې کار دی په دونه کار دی چې الله انبيیاء ورترالې غلي او انبيیاء بیا فکالونه کولونه خواري کړي پکې قربان شوی دي شهیدان شوی دي کله زه نه دا نظریاتو به او نه نظریات ورنه نه سل فل څل رسول الله صلی الله علیه وسلم خاريته